פרק כ"ו לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומציבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני אדוני.